A mund na shpjegoni dishardhë caktimin e Zotit? Si ta kuptojmë dhe a mundet që njeriu me veprat e tij të ndryshojë caktimin e Zotit? Caktimi i Zotit është ajo që Zoti e ka shkruar për njerin çfarë do të ndodhë. O vlezën nuk lëviz çerpiku i syrit dhe nuk lëviz gjakum ndamar dhe nuk rreh zemra të pultit dhe pulsi. Dhe nuk bie shiu në tokë dhe nuk lëviz era mbi sipërfaqen e tokës. Nuk ka gjete që bie mbi sipërfaqen e tokës. Nuk ka gjalesë në këtë botë që mos tjetë e shkruar të ekzotin gjithë dhe gjyë që ka të bëjmë të me detajën. Fijet e flokut kër shkullën janë të shkruarë, gjethet e pemës kërbijen janë të shkruarë, qimet e trubit njëjët kërmbin janë të shkruarë, thysat e pemëve kër lindin janë të shkruarë, frutat e pemëve kër dalin janë të shkruarë, gjithë dhe gjë kullun fi kita, gjithë dhe gjë është e shkruar të ekzotin. Ne nuk jemi gjë tjetër vëtëm se lojtar të asaj që është shkruar për ne. Athe përse një ju duhet së provohi. Athe përse një ju punëm. Athe përse është kryuar gjeneti dhe gjenemi. Për gjithjën për këta e ka dhënë Muhammedi A.S. Kër ju bënë një pytje e një gjashmën me këtë pytje, qohet njëri për shokëve të profetit, kër profetit tha, Sallallahu alaihi sallam, gjithë se cilit për jush, i është saktuar vendi se ku është në gjenet ose në gjenem. Nuk ka ndo një njëri për jush, vetëm se Zotja ka për saktuar vendin ku dë tjetë në gjenet ose në gjenem. Madje në një transmitim tjetër, dhe ga meri Zotit sa asem zorë një dit e një list, qatë, ndorë, e mbante ndorë, thë kjo është lista e banorve gjenetit, e etërve të tyre dhe fiseve të tyre, dhe lista u shdukë. Pas të nëzori një list tjetër dhe tha, kjo është lista e banorëve gjenem, e etërve të tyre dhe fiseve të tyre, dhe lista u shdukë. Qoët njëri për saave në hadithin e parë dhe thoto pejga me i Zotin, është sa këtu veni për në gjenet dhe në gjenem, për atë që po bëjmë ne, apo për atë që ka shkujtë Zotin më për para. Tekstualisht pejga me i tha, ju punonën, Veni në gjennet dhe në gjene më shkruetur për atë që Zotit ka shkruit më përpara A i sahab ju me të drejtau pejga meri Zotit Pa atëre pëse duhet punoj njërzit, pëse lodhen njërzit Vjen përgjigja nga pejga meri Zotit dhe i thot I amelu fe kullun mujesërun lima kuli kale Ju punoni se gjithse cilit në këtë bot Allahu do t'i lehcoj punët Për vendin në të cidin është krijuar Gjenetlive në këtë bot Zotin do t'jë letësoj punët e gjenetlive Dhe gjenetlive në këtë bot Zotin ka për t'jë letësoj punët e gjenetlive Kështë që ti nuk e ti në se qëpa ka shkurit Zotin për ty Atër ti duhet bësh Më të mirë në mundshme Për këtarështë të Zotin ka dhonë Lirit plot një johët për të zjedh Femenësha e Femen sa ataxed ila rbe sabila kushdo zgjed rrugën për Zotin të tij kushdo e zgjedh thot Zoti xalla xelalu qul al haqu min rbe kum famen sa f al yamin wamen sa f al yafun ti thuja te vërtetën që ka ardhur nga Zoti yt kush doit besoj të kush doit mohoj u hedinahu an najdain ne jua kemi dhën dy rrug për të zgjedh në kët botë ose të zgjidhë të vërtetën që është xhenet pavarësisht sa është e lehtë për xhenet lit Allahu na bafë rënduar me xhenetin. Ose kush don zgjat letën, që është let për xhenemlit, jo për xhenetin, për xhenetin ta e rrugës të vështirë. Xhenetliu e, vështir, i dite dil, i e vështir, si dite ka të vështirë çoha ti ditë masi ka lënë dielli dhe në shpirtin dhe zemrën. Xhenetliu e ka të vështirë kur merr vesh se një ditë e ka fal namazën pa abdes, i them shpirtit dhe zemrën, sa është xhenetli. Xhenetiu nuk e mendon çta prekë alkolën me dorë, sa është xhenetli. Gjenet liut nuk e mëndon që të boj tjetët padrëtësi dhe zulumës, është gjenet liut e kështë të mëralë. Gjenet liut i letësojnë pun të banorve të gjenetit. Dhe gjenet liut i letësojnë pun të banorve gjenetit. Për këta është fja pejga meja alesra më pas ta i tha. Dukë argumentuar me thënën e nëzotët gjëllë gjelanuhu. Fë emma men aqa wa tëka wa sadaqa bin husna. Fë se në jësiru huli ljusra. A i cili sh Ma më në ata o tëka, a i cili shpenzon për jërë të zotët dhe i friksohet të zotët dhe e beson fenë që ka arë për zotët dhe kur anën, ne ati do t'i lehtësojmë punët e leta që e qënë gjenet. Ma më më bëkhila o stagna, a i cili trekojt do shtërnguar dhe thot s'kam nevoj për fej dhe për besimë. Wa këdhe dhe me bilhusna dhe e përgjën një shtron të vërtetën e Zotit, fe se në jesiru huli lonsëra, ne do t'i lehtësojmë ati dëvështiren, ati i lehtësojmë gjehelemi dhe pun dhe gjehenem live. A mund ndryshoj një ju caktimin e Zotit? Një ju ka për të tyrë me ju lutë Allahur Gjelle Gjelalë. Nëse ka diçka që ndryshom caktimin e Zotit është lutja dhe duaja, La e rudul kada e illet dua, nuk e këthem caktimin vëtëm se duaja. Sa më afër zotit, sa më prajnë zotit, sa më shumë lutje ka shi zotit, drejtuar zotit, gjëlle gjelalu, aqë më shumë më bërshën dhe caktimit e zotit për ty. E tjeshi sigurët, se dhe këllutja dhe duaja e qëtë i barë është pjesë caktimit zotit, kështë që caktimin në dërshën caktimin, dhe nuk përndon në e qudhije madha. Kështë që aji që lutet ma khabu, Ai shi lutet dhe bon dua kur nuk ka hum. Kur nuk është i dëstuar. Nëse Zoti nuk i përgjigjet lutjes tate, të largon ty ndonjë fatkeqësi, ndonjë të keqe që mund të jetë vërsul ndaj teje, që shë nga dita që Zoti ka krijuar qiellin dhe tokën është nis për këtë. Dhe ti bon një lutje dhe një dua, ndoshta për një gjë tjetër që s'ka lidhje, mirë po lutja nuk pranohet. E më që lutja nuk pranohet për blaset me të keqja që ti të është nis ashtu tonë për të keqes. Pa anë ç'i lutot asnjëherë nuk humb. A janë ç'i lutet ose Zoti ka, për ka për të përgjigj? Ose Zoti ka për ta rrit nga fatkeqësit që janë përgatitur për të? E nëse nuk ndodhe para dhe e dyta do ta mori sevap dhe shpërblim ditën e gjykimit, saqë do ti thot Zotit njeriu ditën e gjykimit, o Zot, po ky sevap nga më ka ardhur se u s'kam bë punë të mirë që më mor kaq verpa të mira, male shpërblim edhe sevapë. Do i thot Zoti xhalla xhelalu, o robim, a mëmen filan dit kur ke bëf filan lutje dhe dua dhe un nuk t'jam përgjigjë, të s'takom plotsu dëshirën, ta kam, kam kompensuar me sebab dhe shpërblim në këtë ditë vështirë. Dhe t'ram, në atë moment thot pejgamberi sa sollet, do të dëshiroj të njeriu që Zoti në këtë botë mos të ishte përgjigjas një lutje për lutjeve që i ka bëu Zoti xhalla xhelalu. Ku shef mirësinë e shpërblimit dhe sawabet që Zoti ka përgatitur për njerin i cili lutet Allahut e ndoshta Zoti si përgjigjet qi lutjes tij. Kur e nxjuhën sahabët këtë hadith pejgamberit sahasulem, thanë pejgamberit Zotit, nëse është kështu si thotë ti, i biesh që më lutë vazhdimisht e mos më ndërpres lutjet. Tha pejgamberi sahasem, "Fa Allahu akthara wa akthar." Nëse ju luteni shumë, ke Zoti do të gjeni më shumë e më shumë. Ose që lutu dhe bëj dua, se nëse ka diçka që ndryshon punë është lutja dhe dua